بسم الله الرحمن الرحيم وجئنا على منزله منجه ورحمه من يكرمه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم اي من يؤمن Msitangulie mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wake na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bilqawlik jahri ba'dikum liba'd Hey, liwa, Zainu, wala tajharu lahu bilqawlik kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun Enyi mli'u amini msinyanyue sauti zenu kuliko sauti ya nabii wala msiseme naye kwa kelele kama mnavyosemezana nyinyi kwa nyinyi Visije vitendo vyenu vikaharibika na hali hamtambui innal ladhina yughdhuna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina amtahana allah qulubuhum lit taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adheem wahaqiqatan sauti zao mbele ya mtume wa mwenyezi Mungu hao ndio Mwenyezi Mungu amezisafisha nyoyo zao kwa uchamgu Hao watakuwa na maghfirah na ujira mkubwa. Innal ladhina yunadunaka min warail hujurat aktharuhum la yaqilun. Hakika hao wanaokuita nawe uko nyuma ya vyumba wengi wao hawana akili walau anham sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khayran lahum wallahu rahim. Na lao wao angele kongojea mpaka watokee ingelikuwa khairi kwao na Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira مَن يكرهه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم Enyi mliyoamini akikujieni mpotovu na habari yoyote ichunguzeni msije mkawasibu watu kwa kutoa jua na mkawa tena wenye kujuta kwa mlio yetenda waalamu anna fiikum rasulallah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 Najuweni kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu yuko nani lau angekutea ni katika mambo mengi bila shaka angetabika lakini Mwenyezi Mungu amekupendezeni imani na akaipamba katika nyozenu zenu na amekufanyeni muhukie ukafiri na upotovo na waasi hao ndio waliongoka wa nirmah, Wallahu alimun hakim wa fadila za munyezi mungu na neema zake na munyezi mungu ni mwenye kujua mwenye hikma wa in taifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu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 Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wanaohukumu kwa haki. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaaha wa la'allakum turhamun. Hakika waumini ni ndugu, basi patanisheni baina ya ndugu zenu na mcheni Mwenyezi Mungu ili mrehemewe. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illa Allah Suratul Hujurat Imeteremka, Madina Imeanza sura hii kwa kuwakataza waumini kuhukumu kitu kabla Mwenyezi Mungu na mtume wake hawajaamrisha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 Naikabainisha kwamba hakika aliyefanya hisani juu yao ni Mwenyezi Mungu kwa kuongoza kwenye imani ikiwa wao wasema kweli katika madai yao. Enyi ni mlioamini msitangulie na kulikata jambo lolote la kidini na la kidunia bila kukwamrisheni Mwenyezi Mungu na mtume wake. Najiwekeeni kinga nafsi zetu isikupateni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kufuata sheria yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia barabara yote na ni mwenye kuyajua vilivyo mambo yote. Enyi mliyoamini msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya nabii yanaposema na nyinyi mnasema wala msipambanishe sauti zenu na sauti yake kama na nyinyi kwa nyinyi kwa kuchelea visiharibike vitendo vyenu bila nyinyi mwenyewe kutambua Hakika wanaoteremsha sauti zao katika baraza ya mtume wa Mwenyezi Mungu kwa kumtukuza yeye. Hao peke yao ndio Mwenyezi Mungu amesafisha nyoyo zao kwa uchamungu. Kwa wengineo si hivyo, nao watapata msamaha mkubwa kufutiwa madhambi yao na thawabu zisofika ukomo, kufika kwake. Hakika hao wanaokuita kwa makelele na wao vyumbani chumbani mwako, wengi wao hawafahamu wewe utakikana kwa na kukutukuza kwa makamo yako na la u kuwa hao wangalilingojea kukufanyia adabu mpaka ukatoka bila shaka ni bora zaidi katika dini yao na Mwenyezi Mungu ni mkubwa kusamehe mwenye wa rehma kunjufu enyi mliyoamini akikujieni mtu ambaye yuko nje sheria Mwenyezi Mungu akakupeni habari yoyote basi chungueni mji ukweli kweli wake kwa kujelea mkawaletea watu madhara kwa tujua hali yao hapote na baada ya kushadhiri kuwa hawana makosa mkaingia katika majuto ya daima mkatamani yasegele kuwa Najuweni yenye waumini kwamba mtume yuko naye basi mkadirieni kama anastahiki kadiri yake na msalikini la yeye yangeliwafuata walio wachache wa imani kati yetu katika mambo mengi basi hapa na shaka katika mashaka na hilaki lakini Mwenyezi Mungu wamwapende Shaimani wao wali waliokamilika katika nyinyi na akaipamba katika mioyo zenu. Basi jilindeni na kujipamba na asiotakikana. Na amekufanyeni, mchukie kukufuru neema za Mwenyezi Mungu na kutokana na sheria zake na kwenda kinyume na amri zake. Hautu peke yao ndio wanaoijua njia hiyo na nao ameshikilia. Na hiyo ni fadhila tukufu na neema kubwa ya Mwenyezi Mungu juu yao. Na Mwenyezi Mungu ame kila kitu kwa ujuzi wake. Ni mwenye hikma ya kupita mpaka katika kuendesha kila jambo. Na ikiwa makundi mawili ya waumini yanapigana, basi yenyewe waumini yapatanisheni. Ikiwa moja ndilo nalishambulia la pili na likakataa kupatanishwa, basi lipigeni hilo linaloshambulia mpaka lirejee kwenye hukumu ya Mwenyezi Mungu. Likirejea basi patanisheni kwa insafu nafanyeni fanyeni uadilifu baina ya watu wote katika kila jambo hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wenye kufanya uadilifu hakika wote wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake ni ndugu imani mezifanya nyoo zao pamoja basi patanisheni baina ya ndugu zenu kwa kufuata wa imani Najiwekeeni nafsi zenu kinga cha kukinga adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kufuata amri yake na kuepuka na kukataza na hukumu kitaraji Mwenyezi Mungu wa kurehemuni kwa uchangu wenu